Caseta 4, fața B Matias, care stătu multe zile în Brașov, oprit în loc de rănile sale, era așa de tulburat în suflet de ce i se întâmplase pe pământul moldovenesc, încât nu mai curuță niciun vinovat din timpul răscoalei. El, care iertase atâta până atunci, puse să se rupă de vii cu cleștele la Cluj, câțiva dintre trădătorii ardeleni, și tăie capul pribeagului Muntean Mihail. Monia nu i se putea risipi, altfel, și față de Ștefan, el nu-și plăti niciodată datoria de sânge. Notă. Bonfiniu, ediția din 1690, paginile 396-397. Închei nota. Mulți vor fi crezut că învinsul se va întoarce și Ștefan căută să se asigure pentru orice împrejurare. El trimese peste Nistru ca să ceară sfaturi asupra viitorului, pe Stanciul părcălabul de Cetatea Albă, împreună cu diacul Teodor al lui Prodan. La 28 iulie 1468, sosii Poloni, Dobko Bisovski și Stanislav Tencinski se găseau astfel în Suceava pentru a primi un nou jurământ din partea domnului Moldovei, care vestise lui Casimir biruința sa și îi trimisese la Vilna câteva din steagurile dobândite de la Unguri. Ștefan se învoi față de dânsii a fi pentru Polonia ceea ce a fost bunicul său Marele Alexandru. Împotriva oricărui creștin sau păgân, creștinul fiind uneori mai rău decât păgânul, el va da ajutorul cuvenit craiului. Niciun război nu-l va începe fără de voia acestuia. Dar Casimir să lapere în schimb și de turci, și de tătari, și de unguri, cei de la care până acum avea să se teamă. Dacă ferească Dumnezeu Ștefan ar fi... Silit aș părăsi țara, el va fi adăpostit de dragătorii regali. Și dacă regele va veni cândva, îngăduindu-l alte trebi din cele multe, la camenița sau în cetățile Pocuției, domnul va merge la dânsul și se va închina de față. Notă. Hurmuzachii, 2 roman, paginile 703-706. Conform Dlugos, 14 roman, Paginile 510-511. Închei nota. Kazimir, care venise până la Cracovia, nu mai era de mult în acest oraș, când oamenii lui încheiară cu Ștefan această învoială. Asigurat astfel din partea leșilor, Ștefan se aruncă iarăși asupra secuilor, care a avut semenirea să-l supravegheze și se vor fi luptat la baia cu Ca o săgeată trasă dintr-un arc încordat voinicește, el străbătu în câteva zile de vară scaunele secuiești, cu 1800 de călărăți după dânsul, tot boieri și curteni. Vicleșugul desăvârși cu acest prilej ceea ce începuse vitejia. În adăpostul său, Petru Aron primi o carte iscălită de mai mulți boieri, prin care era poftit să se întâlnească cu ei pentru a pregăti pieirea lui Ștefan. El găsi însă astfel pieirea lui și la locul de întâlnire stătea și și voivodului dușman. Acel care ținuse în mâinile sale, deși nevrednice, mai mulți ani de zile frânele Moldovei, fu osândit la moarte și pieri așa cum ucisese prin tăierea capului. Notă Cronica moldovenească și Dlugos, 14 roman, pagina 525. Închei nota. Așa se mântui odată cu viața acestui nenorocit vânător de domnie cu ajutorul străinilor, lunga vrajbă sângeroasă între urmașii lui Alexandru cel Bun, dintre care nu mai trăia acum decât o sora lui Petru Vodă cel dintâi, zisă Chiajna, doamna. Așa rămase cel mai vrednic dintre urmașii Marelui Domn, singurul moștenitor al bunicului Măreț, singurul om care putea zice că are în sângele său drepturi asupra Moldovei. Sufletul celui ucis fără de vină la reuseni se odihni în sfârșit. 4. Roman Luptele lui Ștefan cu tătarii, amenințările turcești, clădirea mănăstirii Pudna, luptele lui Ștefan cel Mare cu Radu cel Frumos și cu Basarab Laiotă, căsătoria cu doamna Maria din Mangop. Dar după războiul împotriva rudelor începu fără zăbavă un alt război, dintre acelea care n-ar fi trebuit să fie, în altfel de împrejurări, războiul împotriva celuilalt domn român, al lui Radu. Pentru ce a fost început e ușor de înțeles. Prin lovitura izbutită din 1465, Ștefan gonise țara românească din stăpânirea gurilor Dunării. Până la 1469, Radu fu împiedicat de a răspunde prin slăbiciunea sa, prin siguranța că nimeni nu-i va veni într ajutor. În sprijinul regelui Ungur, el nu mai putea pune temei de acum înainte, căci afacerile din Boemia și Silezia îl cuprinsese cu desăvârșire pe Matias, cerându-i gândurile, ostașe și banii. Dar de mai multă vreme turcile pădase de pe umeri povara războiului cu Caramanul în Asia și marele lor dușman din Europa, șoimul Pindului, Scanderbeg, cel mai mare om pe care l-au dat vitejii albaneși din muntele de stâncă goală murise. Subașii înșirați pe malul drept, ca și pe cel stâng al Dunării, sub poruncile neadormitului Alibeg, lui Mihaloglu, străjerii prădalnici, despre mișcările cărora se vorbise în 1466 ca și în 1468, aveau acum răgați să se îmbogățească prin lupte de acelea, în privința cărora nu era obiceiul să se mai întrebe sultanul. Încă din luna lui mart 1469, se vorbea în Ardeal de oștile pe care le-ar fi strâns unul împotriva altuia cei doi domni. Dar nici o între români nu pătă acest an. NOTĂ Studii și documente, 3 roman, pagina 34, roman. Voievodul Ardealului scrie la 10 mart că Voivoda spartium moldavie et transalpinarum se aprontoare. La 4 februar, Radu era însă în București. La 8 noiembrie, Vornicul Neagu scrie brașovenilor pentru un gașpar italianul fără a pomeni războiul. E neînțeleasă scrisoarea din Opido Nostro Repci, cohalm, a lui Radu. Ego Radul, genitorul vaivoda, dominii nostri, parsium, transalpinarum, ac alii iudices, de predicta Repci, vestri amicii et fratres toti. 20 iulie 1468, afară numai dacă e vorba de tatăl, a depostit și el în Ardeal al unui pretendent, conform și a Lăpedatul, în Transilvania, pe 1902, închei nota. Atunci, pentru întâia oară tătarii, care nu mai călcase pământul nostru încă din zilele rele ale lui Ilie și Ștefan, podiviră Moldova în vara acestui an, 1469. Tătarii, ca un puhoi revărsat ce neacă bogățiile și le mâlește, stăpâniseră odată întreg șesul de buruiană sălbatică ce se întinde de la Nistru până în adâncipile sterpe ale Asiei de unde veniseră. Aveau în fruntea lor un han, împărat al împăraților pentru dânsi, al cărui palat de corturi de păslă, era astăzi într-un loc, mâine în altul. Prădăciunile lor ținteau pe rând cele patru unghiuri ale lumii. Mulțimea tătarilor urâți cu fața galbenă brăzdată încă din tinerețe, de adân săpături, cu ochii mărunți infundați de amândouă părțile nasului cârn, cu părul rar și aspru, cu buza de sus spână, se hrănea din bogățiile tuturor vecinilor, îngrămădite prin furtișaguri învingătoare în satele lor murdare, cu bordee nevăruite, în care numai robii munceau păzind turmele culese în jafuri. Hanul, într-o locuință ceva mai răsărită, primea darurile mărzacilor, care erau boierii tatari și birul învinșilor. Aceștia erau tatarii, dușmanii cei mai grozeavi, ai tuturor celor ce nu se pot apăra. Ei n-aveau la drept vorbind o țară și nici nu-și recunoșteau vreuna. Ei, oamenii, erau și țara. La un loc, toți se mândreau cu numele strălucitor al hordei de Aur. Însă rușii pe care îi ținuse odată sub biciul lor, scăpaseră de robie și îngustau necontenit raza de starcere a foștilor lor stăpâni. Pământul tătăresc intrase tot mai deplin în mâinile acelor ce îl lucrase și până acum pentru a-și ținea viața și a hrăni pe marele împărat păgân. În mijlocul nenorocirilor, horda se desfăcu în bucăți. Tatarii așezați în peninsula Crimeii, căreia bătrânii noștri îi ziceau crâmul, un colț zâmbitor de stângi și grădini în bătaia valurilor calde ale Mării Negre, făcur o împărăție deosebită pentru agera lor căpetenie hagi din neamul ghirailor. Aceștia erau tatarii care primeau banii caftanele, zaharicalele genovezilor, ce durase pe coastă minunate orașe, între care cafa scântea ca o piatră scumpă a răsăritului. Și tot ei veneau în fuga cailor mărunți ca să facă din vreme în vreme în Rusia și Podolia secerișul muncii străine. Dar în 1469, Mengli Ghirai, fiul șurmașului Hagi, întemeitorul, era împăcat cu regele Poloniei, de la care va fi primit un dar ca să nu mai prade. O astfel de pace nu se statornicise însă și cu hanul cel mare al tătarilor celor mulți, ce stăteau la răsărit pe marele râu Volga. Acest împărat al hoților păgâni se chema hanul Mamac, pe când Casimir al Poloniei se afla cu familia și curtea sa departe, în Lituania, în mijlocul verii, când grijile secerișului strâng pe locuitori în sate, ordia tătărească din șesul fără de margini, fumânată spre apus în furtuna apriga a poftelor. Aproape de apa Nistrului, ea se rupse în trei. O gerbie de foc arse spre Jitomir, o a doua spre Trembovla, cea de-a treia luă în Curmeziș, Moldova. Aici însă jefuitorii nu se putură desfășura în voie, că își lipseacă în pianete de boală, precum lipseau și satele bogate, înfățișându-se fără frică înaintea trecătorului. Călărimea pustiului măreț se încurcă lesne în hăsișurile codilor ce nu știau de secure. Ștafetele de la graniță sosiră la timp în suceava cu vestea că se prăpădește ținutul dintre nistru și prut. Călăreții domnului se luare în pripă după călăreții hanului, care căutau acum vadul totdeauna depărtat pe unde să fugă. În locuri strâmte, trecători ale codrilor se ciocniră românii cu săbi și tatarii numai cu arcurile. Norocul fu al boierilor și curtenilor noștri, care nu știau ca de haine frumoase și de petreceri. Apărători aspri a unui pământ sărac. Ugarii pripirea atunci spre apa de hotar, dar până a nu o vedea înainte în ținutul sorocei de mai târziu, ei fură ajunși din urmă o cumpită în erare se încinse în Dumbrava de lângă satul Lipnic, unde și-a vuse curțile boierul al lui Alexandru cel Bun, un vechi fruntaș al sfatului. NOTĂ Ulianitski, pagina 50 Închei nota Nu numai că hanul fu bătut cu desăvârșire și că pe pragul de ieșire îi fumă celărită o bună parte din gloată, de mâini răsplătitoare, dar fiul lui poate și desigur fratele anume Eminec Căzură în robie, în ziua de 20 august, când Moldova fu răzvunată. Nota Lupta e povestită în Dlugos, 14 roman, paginile 530 532, la anul 1469 în vară. Din versiunile cronicii moldovenești, numai cronica putneană o comenește pe scurt, în ziua de 20 august, 6978, ceea ce ar corespunde ca an lui 1470. E de fapt o încurcătură. Îndată după această însemnare, vine a Sfințirii Putnei, aceea în adevăr din 6.978 septembrie, adică după Socoteala care începe anul la 1 septembrie 1469. Să se mai ție seama că a treia mențiune privește luarea Brăilei și în adevăr din 6.978 februarie. Această potrivire a știrilor a făcut să se scrie anul 6.978 și înaintea zilei de 20 august, când s-a dat lupta de la Lipnic. Mai adaug că pârcălabul cetății Orhei, înălțate în urma acestei înăvăliri a tătarilor, apare încă din octombrie 1469 în Uricariul, 18 roman, pagina 33. Solia către brașoveni trimisă de boier la 27 iulie nu poate privi decât asigurarea lor printr-un tratat de negoț. Ei ajutase mult pe Matias, care i-a cu tot felul de drepturi. Vestele Chi, locul citat, pagina 291 și următoarele. Iar nu o încercare de împăcăciune cu regele chiar. Vezi studii și documente, 3 roman, pagina 34 roman, închei. Nota. Mulți se bucurau pe această vreme, între păgâni și între creștini, la banii cu care se răscumpărau uneori foarte scump când era vorba de oameni însemnați robii de război. Tătarii mai ales făceau un adevărat negoț cu aceștia și într-o măsură ceva mai mică turcii de la graniță. O aruncătură de funie norocoasă putea să aducă astfel o bogăție. Dar Ștefan nu înțelegea lucrurile astfel. El nu se ducea peste graniță la nimeni ca să prindă oameni și să-i vândă. Dacă prădase în Polonia, făcuse aceasta pentru a-i goni de sub ochi pe voievodul învins Petru Aron, tot pentru a scoate din bârloc pe acest fugar năvăli el de două ori în țara secuilor, unde acesta se oploșise. Cu vecinul său Radu el avea o veche socoteală și nu gustul de pradă îl mâna de la o vreme pe pământurile omului împărătesc al turcilor. În schimb, cine venea la dânsul ca să rupă pacea, ca să prade bogăție, ca să ia supușilor săi libertatea sau viața, acela era dușman de moarte. Așa frate de Han cum era, Eminec fu aruncat în temniță la cetatea albă, cu vechile ziduri groase unde stătuseră, desigur, ca-n tainița cea mai bine păzită, și feciorii Hanului Seid Ahmed. Mamac trimise, după grosolanul său obicei de sălbatic trufaș, în turbane care să ceară voievodului moldovenesc cu cele mai strașnice amenințări pe rudele stăpânului lor, împăratul urdiilor. La asemenea, prilejuri Ștefan, cuprins de mânia lui cea strașnică, din care fulgera totdeauna pedeapsa, nu putea să ierte. Se spune că fiul de Han ar fi fost adus înaintea trimișilor și rupt în patru bucăți. Oricum, oamenii împărătești se suiră în vârful țepelor, după datina lui Vlad Voievod cel Sângeros, și numai unul cu nasul tăiat, spre jocură fu pus din nou pe cale ca să spuie acasă că Ștefan Bodă-Moldoveanul nu se teme. Cât despre Eminec, el tânji doi ani în cămăruța sa neagră din cetatea albă, deasupra limanului mării, până putut să fugă în luna lui februar a anului 1473. Notă Pentru închisoarea lui Eminec, vezi ale mele acte și fragmente, trei romani, paginile 50 51. Dacă, precum bănuiesc Eminec fratele hanului, un han de răscoală e fiul de care vorbește Dlugos, atunci trebuie înlăturată spusa acestuia că principele tătar a fost omorât cu o moarte grozavă. Și după lupta de la podul înalt, Ștefan n-a voit să răscumpere robii și a ucis pe cei care îi cereau în numele Sultan, sultanului. Închei nota. Năvălirea tătarilor nu se făcuse fără sprijinul turcesc. Ștefan fusese înștiințat despre aceasta și el se temuse pentru orașele sale de la Dunăre și Mare, mai ales pentru Chilia, asupra căreia, deosebi erau de multă vreme țintite privirile sultanului și pe care el nu apucase încă a o întări mai bine. Cu toate că a avuse neînțelegeri cu genovezii din Crâm pentru că nu-i făcuse o sabie după placul său și cu toate că el puse să-i se aducă înainte într-un car cu boi, un fost consul de acolo, care trecea prin Moldova lui, Ștefan trimise la Cafa, după ajutor de corăbii sau tunuri, niște soli pe care îi vedem acolo la 28 iulie. Încă de la începutul acestei luni, câteva corăbii și luni turcești se opreau la locul zis saline, fiindcă acolo se scotea sare din Vreuniaz Dunărean, lângă Chilia. Frica prinsese acum pe toți locuitorii porturilor Mării Negre. Dar neizmânta tatarilor, priveliștea pazei bune ce se făcea pretutindeni și cine știe ce alt lucru opri încercarea de a cuceri Chilia printr-o singură lovitură năprasnică. NOTĂ Acte și fragmente, trei roman, pagina 46, conform Chilia și Cetatea Albă, paginile 131 și următoarele. În urma dușmanilor, Ștefan luă măsuri noi de asigurare. Încă din octombrie era un părcălab, un păzitor de margine la Orhei, o cetate care fusese anume clădită pe țărmul răutului, nu departe de vărsarea apei în Nistru, ca să împiedice altădată trecerea tatarilor jefuitori. Acest părcălab se chema Gangur. El fusese printre cei din boieri ai lui Ștefan. Mama sa, ganguruaia cea bătrână, avea moșie lângă puhoiul, în ținutul lăcușnei, tot peste prut. NOTĂ Uricariul, 18 roman, paginile 32-34 În toamnă, Domnul stătu de față la cea mai mare sărbare bisericească din toată vremea stăpânirii sale. Încă după luarea Chiliei, în 1465, el se gândise a mulțămii lui Dumnezeu, stăpânul biruințelor și domnul oștirilor, prin înălțarea unei mănăstiri care să întreacă pe celelalte toate câte împodobeau pământul Moldovei rădăuții bogdăneștilor, bisericuța care primi cele din timp morminte de domni, egumenie cu dreptul de episcopat, neamțul lui Petru Mușat și al celui din timp mitropolit moldovenesc, moldavița lui Alexandru cel Bun, bistrisă a celuiași domn, unde începuse să se scrie cea din tâi cronică, pobrata, mănăstirea din Poiană pe care urma și lui Alexandru Vodă o acoperiră de daruri precum se zice că făcuse mult înainte de Dân și Ștefan, fratele lui Roman, ctitorul cel din al mănăstirii. Notă Melchisedec, Notițe istorice și arheologice, București 1885, paginile 150-151. Închei nota Pentru ctitoria sa Ștefan alese o vale de râuleți limpede, covărându-se în sus blând din culmile bogate împădurite, care sunt muntele acestui unghi bucovinean? Apa zglobia Putnei își găsește repede sfârșitul în cursul Iute al Sucevei, și aceasta duce la capitala Moldovei din vremurile mari. În acest pașnic unghi de țară, unde gândul rugăciunii se desface de o potrivă, din înălțarea către cera muntelui, din adânca pace măreața codrilor și din șapta neobosită a apei trimisă ca o binecuvântare, puse Domnul învingător temeliile bisericii sale, la 4 iunie 1466. Povestea mai târzie mărturisește că locul pristolului a fost arătat de vârful săgeții domnești, trase de pe înălțimea cea mai apropiată, că poarta și clopotnița au fost așezate acolo unde putură săgeata vătavul copiilor de casă și unul dintre copii dați sub poruncile lui și că un al doilea care nimerise mai departe decât domnul său și-a plătit norocul prin pierderea capului tocmai pe locul unde se vădise biruința lui în întrecerea cu arcul. Ștefan cel Mare n-ar fi pedepsit de sigur în așa fel o întâmplare, care nu era măcar o greșeală, și alții decât arcașii vor fi arătat unde trebuie să fie intrarea, turnul de pază și altarul mănăstirii Putna. Dar în această veche povestire trăiește un adevăr. Săgeata a hotărât temeliile Putnei, săgeata învingătoare trasă sub zidurile chiliei. NOTĂ Neculce, o samă de cuvinte, pagina 179, închei nota. Pe atunci se lucra încet la lucruri mici, frumoase și trainice, și de la meșterul cel mare până la cel din urmă lucrător, toți aveau credința că sunt prin munca mâinilor lor rugători ai lui Dumnezeu. Și rugăciunea nu se face în pripă, ca atâtea lucruri din lume. Abia în 1469 clădirea fugata, întors din cotrii sorocei unde se vărsase sânge, Domnul se spălă în apele limpes ce curgeau din aceștia al alțcodri Bucovinei, își curăți cugetul înfierbântat de luptă prin închinare și sfinți în ziua de 3 septembre, trei săptămâni aproape după ciobnirea sa cu dușmanii, mănăstirea Putnei. Așa un sobor cum a fost adunat aici, așa o sărbare cum s-a făcut în acest loc, nu se mai pomeniseră în scurta viață bisericească a Moldovei, unde de vreo 50 de ani nu se mai făcuse nicio clădire sfântă, ci atâta vreme în loc fapte nelegiuite. Cei doi episcopi, teoctist al Sucevei, mitropolit al țării, Tarasie din Roman, slujiră împreună cu toată preosimea, 64 de oameni și cu toți egumenii dintre care, acel de neamț, Ioasa, trecut la actitoria domnească, cea din tâi dintre mănăstiri acum lăsând în locul său pe Silvan. NOTĂ Mențiunea din cronica putneană, dacă Ștefan a făcut sfințirea Putnei îndată după lupta de la Libnic, ea trebuie așezată în 1469, nu în 1470. Dovadă despre aceasta avem și faptul că încă din mai 1470, egumena la neamț e Silvan, înlocuitorul lui Asaf, trecut aici, la Putna. Conform Wickelhauser, Putna, paginile 156, 158. Închei nota. Îndată călugări cărturari, cunoscând bine limba învățată a timpului, care era cea slovenească, luară în mână condeiul pentru a însemna, spre luminarea și mândria urmașilor, isprăvile ctitorului strălucit. Apoi din nou se făcură pregătire de război. Data aceasta împotriva lui Radu. Turcii erau în război cu puternica Republică Italiană a Veneției, care avea atunci multe porturi, cetăți și din dincoace de Marea Adriatică. În Dalmația, în Albania, în Moreia, în Ostroave. Sultanul clădise o sumă de corăbi și se gătea să lovească Marea Insulă Negroponte, care se prelungește în fața continentului grecesc, în Arhipelag. Ștefan cumpără, deci, în mijlocul iernii arme de atacat cetățile de la Brașoveni, cu care trăia în pace bună și se repezia asupra Brăilei, ce se ridicase acum din cenușa în care o prefăcuseră turcii în 1462. În dar se grăbi Radu să apere acela din toate orașele sale, care aducea mai multe venituri, podoaba Dunării Muntene, unde se opreau corăbii cu toate steagurile, cel mai vestit loc de pescărie din țara sa întreagă. La 28 februarie el ajunsese abia la buzău, și, cu o zi înainte, Brăila a Arde în flăcări. Notă. Data în Cronica Bistrițeană. Pentru scrisoarea din Buzău al lui Radu către Brașoveni cu mostrări pentru ajutorul dat lui Ștefan, vezi studii și documente, trei roman, pagina 34 roman, închei nota. Ștefan nu voia să cucerească nimic, ci numai să-și răzbune împotriva lui Radu pentru punerea la calea îndoitei lovituri păgâne cei se pregătise în 1469. El se întoarse îndată înapoi dar el se îngriji să împiedice o răzbunare a lui Radu, pe care l-ar fi ajutat turcii de la Dunăre. În vara anului acestui a 1470, regele Poloniei se coborâ iarăși spre zi și el stătu mai multe săptămâni la Lemberg, unde avea cu dânsul și mii de ostași. El pofti pe Ștefan la Camenița pentru ziua de 15 august, Sfânta Măria Mare, ca să se închine în sfârșit, lucru pe care îl zăbovise până atunci, socotindu-l ca omilitor. Se schimbară mai multe soli pentru această afacere. Domnul trimise pe Stanciu, care nu mai era acum părcălab la Cetatea Albă, și pe Iuga Postelnicul, care e altul decât vistierul. NOTĂ Numele de Iușco din Dlugos Trebuie îndreptat sau înțeles așa. Bezuricariul 18 roman, pagina 508, închei nota. Cu dâns și venii aducând scrisori regale din care nu lipseau nici amenințările Ioan, palatinul de Podolia, vecinul de peste Nistru. Ștefan se învoi la un nou jurământ făcut de dânsul în Suceava, înaintea omului crăesc și întărit în scris cu pecețile boierilor și făgădui să vie la 1 mai 1471. Dar și la începutul târguielilor și la sfârșit, el arătă că dacă nu-și poate părăsi țara pentru a-și îndeplini vechea datorie față de Cazimir, vinovat nu e altul decât Radu, care nu voiește pacea. Regele primi rugăciunea lui, cam fățarnică, de a trimite sol pentru împăcare la voievodul muntean și, cât pentru venirea lui Ștefan în Polonia, ceru să fie înștiințat cu șase luni înainte ca să aibă vreme să se coboare din nou. La năvălirea de iarna lui Ștefan în 1470, Radu, care nu uitase batjocura de la Brăila, răspunse printr-o altă năvălire de iarnă aproape în aceleași zile ale aceleiași luni din 1471. Ștefan nu va fi crezut că vecinul său e în stare să dovedească atâta îndrăzneală. Radu fusese îndemnat însă și de sfaturile unor boieri moldoveni, pentru care domnul lor era prea opositor, prea strașnic, prea cheltuitor. Ei vor fi făgăduit lui Radu să-și vândă stăpânul în luptă sau să-l înlăture prin omor, un mijloc care nu se uitase încă în această Moldovă până mai ieri așa de bogată în nelegiuiri. Dar Ștefan fu înștiințat de ceea ce se urzea împotriva lui și iarăși el fus zguduit de una din mâniile acelea grozave din care îl putea trezi numai vederea sângelui vinovat. Pentru întâia și cea din urmă oară, el curățit cu sabia sfatul său în care se furișase trădători tăiați astfel, la 16 ianuarie 1471, când se aflase despre pornirea oștirii lui Radu asupra Moldovei, doi boieri mari, Isaia și Negrilă, și un al treilea, Alexa Stolnicul, căruia nu i se poate găsi locul printre boierii pe care i aduc înainte hrisoavele. Notă Vezi cronica bistrițiană și cea moldopolonă sau ureche. Închei nota se făcu apoi o schimbare a tuturor pârcăladilor afară de ganguri de la Orhei și de fete gotcă din cetatea Smeredovei, lângă Roman. Notă Pentru Smeredova aveți Bogdan, paginile 262-264, închei nota.